Trenul de noapte. Pista, 17. Se întâlneau cam o dată pe săptămână, uneori de două ori, după cum putea ea. Nu vorbeau mult, deși el ar fi vrut la început să dea lor, măcar în ceea ce-l privea, un aer cât mai natural, mai cam cu putință, pentru a scăpa de senzația apăsătoare ce i-o dădeau tăcerile ei lungi și răspunsurile monosilabice. Încercase să o atragă în mici bârfe despre ceea ce se mai petrecea prin sat sau să o facă să povestească întâmplări dinaintea venirii lui în comună, dar nu reușise. Nici când o rugase să-i vorbească despre răposatul taică său, despre pătru și necazurile lui crezând că așa își va da drumul, nu izbutise să scoată de la ea mare lucru. Părea mereu cu gândul altundeva și singurul moment când o simțea în fine alături de el era efectiv cel al îmbrățișării. Dar asta compensa totul, toate riscurile pe care era silit să-și le asume ca să o vadă, căci puține lucruri pot fi păstrate la nesfârșit în taină într-un sat. Când o lua în brațe și al privea cu aceleași pupile temătoare ca prima oară, când simțea mlădierile instinctive ale corpului ei lung și tânăr, sau au furat cu coada ochiului albul mat al piciorului dezvelit, își pierdea capul ca un adolescent. Ea nu știa să sărute, n-avea tehnica și inventivitatea în fond apatică a getuței dar pe el tocmai asta îl tulbura simplitatea, lipsa micilor tertipuri erotice ce zgândăresc și augmentează plăcerea făcând-o artificiu. Era și foarte pudică și s-a fi putut spune că niciodată nu o văzuse pe de-a Mereu avea o mișcare de ascundere, o sfială în fața goliciunii și la un moment dat, când curios el mersese prea departe cu mângâierile, iar roșie ca focul, se acoperise pur și simplu cu corpul lui, ascunzându-se și rugându-l apoi să nu se uite până să ridică. E drept că nici n-ar fi avut răgazul să se contemple reciproc prea mult în locurile unde se întâlneau, când la fiecare foșne de frunze, la fiecare zgomot îndepărtat, ea și, ca să fie sincer și el uneori, tresărea și înalța capul ascultând ca o ciută. Însă exact acest perpetu provizorat, aceste iubiri în fugă, iubiri de campanie, aceste dăruiri care nu ajungeau niciodată la sațietatea și plictiseala resimțite de două corpuri goale, ce se mișcă de la pat până la baie și înapoi, în intimitatea inviolabilă a unui apartament în penumbră, aceste săruturi aproape caste și coapse acoperite în grabă îl fascinau, încât ajunsese ca zilele cu Ana să le marcheze în calendarul creștin-ortodox din bucătărie, prin puncte mici făcute cu creionul, și era de ajuns ca seara să vadă de pildă în dreptul celei de a treia aflări a capului Sfântului Ioan Botezătorul, luni 25 mai, semnul cu pricina, ca să afle și el în memorie toate amănuntele legate de întâlnirea de atunci. Sărbători, în înțelesul pe care era el tentat să-l dea acum cuvântului, nu mai erau duminicile și praznicile din cursul săptămânii, ci zilele puzderiei de mucenici și cuvioși și sfinți mai mici, Sfânta Mucenică Ahilina, Sfântul Trifilie, cuviosul Samson și Sfântul Mucenic Anect, cuviosul Toma și Acachie, Sfântul Mucenic Chiriachii, în dreptul cărora era pus discret acel șver punct al iubirilor și da în același timp seama cu uimire că nu aflase despre ea mai mult decât știuse imediat după ploaia aceea providențială. Trupul ei nu numai că nu se descoperea întreg, dar nici nu i dezvăluia nimic. De fapt, nu o cunoștea. Ce o făcea să vină în locurile unde o aștepta, de fiecare dată când o apropia în ochi, îi se aprindea o luminiță înspăimântată, ce credea despre tot ce se întâmplă între ei, habar n-avea. La biserică stătea în aceeași bancă, Acum însă se ferea el să se uite într-acolo ca să nu dea celorlalți prilejul nici celei mai vagi bănuieli. Părea că duce viața oricărei femei din sat, că nimic nu se schimbase pentru ea în curgerea egală a zilelor, săptămânilor, lunilor. Sau cel puțin nu arăta. Ar fi vrut să vadă uneori la ea un semn înviorător de cochetărie, o bluză, o roche nouă, să audă că făcuse undeva între femei, la ceapel, la gogoșarii lor, o glumă, că spusese o vorbă de duh cum îi mai povestea getuța despre cutare muiere. Nimic. Parcă nu trăia. Și cu toate acestea, cu adevărat uluitor pentru el era că nimeni în sat nu băga de seamă cât e de frumoasă. La Rusalii, la sfințirea țarinii, când ea ca toate celelalte veni să sărute crucea, era atâta fervoare și tristețe în felul cum își apropiase buzele de trupul dezgolit al acelui Hristos pitic din argint, încât el... Privind-o, uitase să spună ce se cuvenea, amirat tuseamirata lui Simion Diacul. Și totuși nimeni nu o vedea, nimeni nu observa. Nici măcar moșbuie. Își luase odată inima în dinți și remarcase întreagă ce femei frumoase are satul. Pomenise vreo două, trei care erau mai trupeșe. Bune, în, gemuse aprobativ moșbuie, apoi aminti și de Ana. Ana lui Pătru făcuse moșbuie. Ana nu-i frumoasă, ana e necăjită. Dar are totuși așa un chip interesant, plăcut, insistase el. Nu se strimbase moșbuie. ana îi și asta sunase ca o sentință definitivă. Parcă aveau toți orbul găinilor. Se descălță și își lăsă picioarele în apă. Oricum, prinsese doi somotei și făcuse porția pe ziua de azi. Iar peștii păreau că se mutaseră toți dincolo spre malul jos al insulei. Era o adevărată vânzoleală în partea aceea. Sigur, știu -ci? Ce-ar fi să treacă, să încerce la lingură? Trebuie că râul era mic, văzuse mai devreme bivolii traversând, apa abia le ajungea la burtă. Și pe insulă nu fusese Coana. Poate găsește vreun un locșor. Aici ar fi fost în siguranță. Inspectează terenul și data viitoare îi spune unde să vină. Dar cum să treacă ea, ce motiv să aibă ca să ajungă dincolo? Dacă o vede cineva. Ei și? Fusese după mure. După zmeură. Ce, n-avea voie? Nu ținea. nepa. Se lumină deodată. Ana avea cânepa aici lângă porumb și în câteva zile trebuia să o smulgă și să o pună la muiat. Nici că se putea ceva mai bun pentru asta decât lângă insulă. Apă mică, nisip pe fund, lemne pentru pari câți vrei. Și din când în când ai de ce trece, ca să vezi cum stă cânepa. Asta era. Chiar la întoarcere îi va lăsa un bilet la locul știut lângă fântâna vitelor din capătul satului în scorbura unui tei pe lângă care trecea drumul spre lungă. Când nu puteau vorbi și nu prea puteau, că prilejuri de a rămâne singuri în mijlocul satului n-aveau și el din prudență nici nu le căuta, îi lăsa câteva rânduri în scorbură, cu un teribil de amuzant sentiment de aventură, de participare la o vastă conspirație, în care îi spunea după amiaza când o va aștepta și unde. De obicei, a și cel fermecat de fiecare dată când o vedea apropiindu-se, nu era atât, certitudinea că peste câteva clipe vor fi împreună și el îi va mângâia tâmplele obrajii, îi va închide pleoapele, cât gândul că i-a trecuse pe la scorbură și, uitându-se speriată în jur, vârâse mâna după bilet, ca lui Ștefana Petrei după pupăză. Uita atunci de obscurul reproș ce se năștea uneori în el privind-o pe neștiutoarea getuța, uita și de gelozia stupidă de care nu putea scăpa când își aducea aminte de celălalt, de precedentul, nu aflase nimic nici în privința aceasta decât că insul plecase, că nu mai era în sat. Ori de câte ori aducea vorba despre el, i-a tăcea și pălea atât de tare încât lui îi era frică să nu leșine. Renunțase să afle cine a fost. Oricine ar fi fost numai prost nu era dacă observase ceea ce și el descoperise la Ana, asta trebuia să o recunoască, una peste alta, bine că dispăruse. Ducă-se pe pustii. Uită și de faptul că anul acesta nu se mai dusese să se spovedească la protectorul său, părintele Protopop, tot gândindu-se dacă să-i spună ori nu ce pățise. Păcatul său era desigur grav și cine știe cum ar fi reacționat bunul părinte. Iar nu i spune, a trece peste povestea cu Ana îi se părea și mai grav și abia atunci era convins, ar fi simțit și ar fi trebuit să suporte în toată greutatea ei povara rea a vinovăției. Căci la drept vorbind, acum nu se simțea foarte vinovată ce se întâmplase atunci pe ploaie fusese atât de aiuritor încât mergând spre casă după ce se despărțise de Ana lăsând-o -o ia înainte nu i-venise să spună cum ar fi fost cazul iartă-mă Doamne miluiește-mă îndurată de mine păcătosul, ci pur și simplu să i-mulțumească acolo pe loc pe câmp în genunchi ca și cum el l-ar fi ajutat să trăiască ce trăise el i-ar fi împins-o pe Ana în brațe și oare chiar așa de neiertat era dacă în clipa aceea de calmă fericire gândul lui se înalțase spre cer mulțumind înfiorat nu zice oare David, subtilul David, strecurând în chiar momentul când își pune cenușă în cap, cum numai el știe, un avertisment serios domnului, nu zice că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine. Și în iad, cine te va lăuda pe tine? Se dezbrăcă și își puse hainele lângă lansete. Luă de pe jos un băț uscat și în cimea apei. Până în genunchi, dar pe fund erau bolovani. Ieși sus pe mal șolos spre vadul bivolilor. Porumbul Anei crescut cât el făcuse știuleți. Nu puteau însă veni aici, era mereu undute vino prin lungă. Așa-i vara, oamenii stau mai mult pe câmp. Cam toate locurile lor deveniseră nesigure. Și coliba, unde te puteai trezi cu pescari orășeni sosiți să nopteze acolo și moara părăsită unde apăruseră din senin niște corturi și păduricea de stejar în care făcea excursii educatoarea cu copiii. Poate din cauza asta nu mai venise ia ultimele două dăți. Se temea și avea dreptate. Nu trebuiau săriște. Trebuia găsit un loc sigur. Insula. Nu se cultiva nimic, nu sta în calea nimănui, nu aparținea nimănui. Și ce vegetație creștea pe ea. Adevărată junglă. Zece perechi n-ar putea fi văzute de la câțiva pași, dar rămite una. Coborând malul lângă vad și intră în apă. Era caldă. Înaintă în și se stropi pe brațe pe omeri. De vizavi de pe insulă, un bivol tolănit pe prundiș îl privea alene rumegând. O să-l alunge ca să dea cu lingurița de pe toată întinderea plajei. Apa îi ajunsese la brâu, curentul era puternic, dar pe fundul nisipos tălpile fixau bine fiecare pas. Cum de nu se gândise mai devreme la insulă? Vara se apropia de sfârșit și în curând vor găsi tot mai greu unde să se adăpostească. În timpul din urmă aici ar fi fost ideal. Apa îi dădu un ghiont ușor în spate între omeri și el, ca într-o joacă, ridică genunchii lăsându-se dus lin un metru sau doi, apoi căută cu tălpile fondul. Nu-l mai găsi. Înălță bărbia, scoase brațele și se întinse cât putu uimit. Râul îi veni o clipă peste creștet, dar el se smuce afară și aproape jumătate din apă și, în timp ce cădea la loc, văzu că fusese purtat deja până în dreptul lansetelor. Le când lunecând cu malul în urmă și abia atunci frica trăsării în el. Știa că mai jos apa dâncă. adâncă. Se lăsă dus la fund ca să se împingă cu tălpile în sus și se păru că atinge nisipul după o veșnicie. Încercă să se ridice la suprafață și reuși atât cât să ia o gură de aer și de strop și să gândească, mă Apa a venit din nou peste el, și el stătu o clipă chircit, nemişcat, apoi tot corpul început să lupte energic, furios cu corpul inert, moale și dens al râului. Ceva prinse să scâncească, să plângă în el. Cum să moară așa? Nu se poate să moară așa! Și înălță un braț căutând un sprijin dincolo de apă, afară spre cer. Pieptul și fălcile încleștate îi cedară, început să bea apă și se gândi că acum ar trebui să-i apară în minte, derulându-se fulgerător toată viața, dar nu i-a apărut ce meschin, decât o singură imagine, pescarul cărunt în salopeta lui ponosită, făcându-i semne mustrătoare cu degetul. Se revoltă, tot corpul îi se mai revoltă dată. ce meschin, apoi își pierdut cunoștința. Nădușise cumplit, odăjdiile negre strângeau parcă toată căldura după amiezii de sfârșit de august, în prejurul capului și în spatele lui, și dacă n-ar fi trebuit să stea obligatoriu până la sfârșit, ar fi ieșit imediat din mulțime și s-ar fi dus în șurii de vis a -vis, unde se zărea colțul îmbietor al cumpenei unei fântâni, dar nu putea. Nu-i rămânea decât să strângă din dinți și să îndure curgerea lipicioasă a părâiașelor de sudoare ce izvorau din ceafă, din subsuori, din perciuni și se prelingeau un cet chinuitor ca niște râme pe subsutană pe corpul său vânjos. Vânjos, nu gras. Degeaba îi spusese nevasta că făcuse burtă. Era obsedată să nu se îngrașe. Atâta avea în minte să nu se îngrașe el. Niciodată nu fusese prea slab și dacă în ultima vreme luase câteva kilograme în plus, era și normal, trăia bine, mânca bine, înaintase în vârstă, așa era de felul lui mai voinic. Se temea ca proasta voia să-l țină la regim. Își scoase Batista și nu reuși ștergându-se decât să se ude mai mult. Și mirosul, măcar mirosul de n-ar fi. Câteodată nu se simțea parcă dispăruse, dar dintr-o dată adus de nu știu ce boare, devenea atât de puternic că nici douăzeci de butoaie cu varză stricată răsturnate în fața lui n-ar fi duhnit mai tare. Unii mireni își țineau de-a dreptul Batista la nas, dar el nu se cuvenea să facă asta. De altfel, niciunul din cei, cât să fie, 15, 16 popi, nu-și permisese așa ceva. Bietul Emilian fusese cu doi ani mai mic decât el. Băiat bun, la locul lui. Numai odată parcă îl prinsese portarul în magazia de alimente noaptea, mâncând salam. Cum intrase acolo, numai Dumnezeu știuse. Se strecurase probabil ziua când uitase vreo bucătăreasă ușa deschisă. Nu i-au făcut nimic ce să-i facă. Mâncase vreo 300 de grame. Îi era foame. Tuturor le era foame în seminar. Și acum uite l Vânăt, negru, umflat, puțind. A avut damblaua asta cu pescuitul. De-aici i s-a tras. Au găsit întâi undițele și hainele și apoi pe el, cu 2 kilometri mai jos, după o zi și o noapte, încurcată în niște crengi, în apă, așa se povestea. Mare, mare păcat. A lăsat-o pe femeia asta care leșină din 5 în 5 minute, fără nimic, fără un copil, fără să-i fi făcut o casă, că stăteau la casa parohială, care nu ia lui lui satului. Poate că-i mai bine că n-au avut copii. Ea se recăsătorește repede, e tânără, nu-i nici urâtă. Găsește ea pe cineva. Lacrimile trec, durerea se uită, viața merge înainte. Dar o casă nu i-a lăsat. Stătea cu mai mult la râu, cu bețele. N-avea vreme de casă. Pentru o casă trebuie să umbli, să te zbați, materiale, oameni, băutură, câte n-a făcut el până și-a pus-o pe -a lui pe picioare. Acum, dacă protopopul se ține de cuvânt, o va vinde, doar nu va sta toată viața în sălbăticia aia. Plus ca aici, și-a dat imediat seama, e altceva. E la doi pași de oraș, tren, șosea, sat mare, comună, oameni cu greutate, uite ce case și ce șuriau. Emilian, săracul, nu știu se, să strângă nițel șurubul. Aici trebuia o altă mână decât a lui. El, Dumnezeu, să-l ierte cu pești. Vorbea protopopul, îl lăuda pe răposat. Ce să zică și el la o asemenea nenorocire decât că neștiute căile tale, Doamne, și că sufletul mortului se va înălța la ceruri? Ce se zice de obicei? Parcă el ce zisese? Vorbise primul în numele foștilor colegi de seminar. Vestea că el va fi succesorul celui din Sicriu se cam răspândise printre oameni și a avut grijă să folosească toate șmecheriile retorice învățate ca să placă. Plăcuse, ce mai? Plângeau pe capete. Când tremurându-și glasul amintise ce coleg bun fusese Emilian, cum îi ajuta pe toți la studiu, cum avea pentru fiecare o vorbă bună, cohotele se ridicară în jurul lui ca niște aplauze. Nu fusese Emilian tocmai așa, citea el mai mult ca alții cei drept, dar era o fire mai retrasă, nu se amesteca printre ceilalți. Și acolo tot cu bețele, una, două, la Someș. Câteodată îi încurca pe părinții profesor la seminarii cu niște idei trăznite de-ale lui, dar în rest nu era nici coada, nici fruntea. Cum își ținea mâinile împreunate în față, plecă ochii și privi pe furiș ceasul. Patru fără un sfert. Doamne, cât dura! Mai erau vreo doi de vorbit după protopop, bașca episcopul. Mai mult ca sigur că nu de capul lui îi promisese protopopul ce-i promisese. Nu trebuie că se sfătuise cu preasfinția sa. Treaba era ca și rezolvată. Într-o lună cel mult ar putea fi încoace. Și chiar merita la o adică. se destul drumul protopopiatului încărcat ca nimeni să ceară altceva în locul cătunului prăpădit și a zvârlit pe unde nimerise din N-avem locuri. Îi toda înainte protopopul. Când se eliberează unul, ție ți dăm, Augustine. Ei, acum se eliberase. Dumnezeu să-l ierte. Ce pleașcă și pe nevastă. Nu mai trebuia să facă naveta aceea care o scotea din minți. De aici avea autobuz, tren. În 20 de minute era la servici. Să se mai îndrăznească să zică ceva. Tot el o aranjase. Apa curgea pe el într-una. Se simțea ud și pe pulpe. Se uită cu privirea împăienjenită peste mulțime. Oameni cu dare de mână se vedea după cum erau îmbrăcați și femeile cu rățele îngrijite. Dacă ar fi fost iarnă, precis toate ar fi venit cu cojoace de piele care de care mai gulerate. Câteva arătau chiar bine de tot. Te pomenești că e o viață în comun asta, numai să fii pe fază. Își opri ochii asupra uneia mai din margine, foarte palidă, cu fruntea înaltă, zveltă la trup. – Interesantă! Ca și cum i-ar fi auzit gândul, ea înălță capul și-l privi. – Da, da, interesantă, bine! – Ehei, și ce ochi, ce ochi! Își șterse nădușala de pe ceafă, de pe față, se întoarse din semiprofil spre protopopul ce nu mai termina, luându-și o mină înturerată, se plictisi repede să vadă bărbuța înspicată a superiorului săltând tot mai obosită și se uită din nou spre femeia înaltă și subțire din margine. Rămase plăcut surprins. Ea continua să-l privească.